Това беше първата лекция, първата идея, норвежки афоризми. Съветите по култура не създават култура. Смъртният грях на нашите дни е пустословието. Бъдещето не се изменя, но ти трябва да се измениш. Ние сме дошли в този свят да спасим не света, а себе си. Значи не да спасим света, а себе си. Решавай истинските проблеми, а не измислените. Истинското добро никога не е грамогласно. Не позволявай на другите да крадат твоето време. Ако ти вярваш в Бога, помисли, а Бог вярва ли в тебе? Значи, ако ти вярваш в Бога, помисли, а Бог вярва ли в тебе? Едва разумът е задрямал и дяволът вече е тук. Всемогъщата кредитна карта е бесилна срещу скуката и самотата. Когато се срещнат двама празни човека, възниква пълен вакуум. Понякога най-добрата помощ съвсем не помага. Ето защо се иска различаване. Не позволявай на другите да преведат в безпорядък твоето уединение. Компютърът всичко знае, но нищо не разбира. Когато не можем да си създадем нови тревоги, ние, се, ние се, си възкресяваме старите. Пътят към изменението винаги минава през кризи. В любовта трябва да се потопиш, а не да я изучаваш че в любовта трябва да се потопиш, а не да я изучаваш. Ако детето е разумно, то е трагедия за родителите. И безисходното положение може да те заведе към набелязаната цел. Ограничените хора Искат да ограничават и другите. Еродицията може да ти заведе там, където не трябва. Много хора имат психика, а не душа. Когато дяволът цитира Библията, това не означава, че той е християнин. Не можеш да поставиш Христос в компютър, не позволявай на болестите да те направят болен. Това, Този, който може да прави компания на самия себе си, никога няма да бъде самотен. Не решавай проблемите просто прекрати, прекъсни да ги създаваш. Нещастната любов ни учи повече отколкото щастливата любов. Глупостта се разпространява в света като горски пожар. Унищожи ти рана. Злото в самия себе си, а не в другите. Значи унищожи злото в самия себе си, а не в другите. Първата заповед на дявола е да нямаш други бесове, освен мене. Ударите на съдбата може и да ви ободрят. Защо у нас има кучешки живот, а котешки няма?